«Море борщів. Не минула й доба, а ви вже знову, пане Бумблякевич, стоїте на порозі великих звершень», – говорив генерал Купчак, обнімаючи гостя. «Корабель вас чекає. Прошу тільки запам'ятати гасло на випадок, якщо на вас нападуть пірати». «Пірати?» – щудувався Бумблякевич. «У морі борщів? Саме так». Колись вони були нашими корсарами і перебували на службі у покійного князя, та по його смерті збунтувалися і зараз відбилися від рук. Проте ще шанують мене з тих часів, як я командував флотою. Отже, гасло звучить так: Дефіляда в Москві, а відповідь кров по соломі. Запам'ятали? «Ні, але мені сподобалося. Тільки поясніть, хто кому має те гасло викрикувати. Це не має значення. Це наше давнє гасло, і воно відразу засвідчить, що ви під моєю опікою. Певний час ми мали в наших плянах йти походом на Москву. Але окремі наші полководці вважають, що на даному етапі це вже не актуально. Боюся, вони жорстоко помиляються». Генерал змусив Бумлякевича кілька разів повторити обидва вигуки. У цей час біля них зупинилася карета, запряжена четвіркою чорних жеребців. З карети вийшли панни Купчаківни і Фрузя. «Ми вирішили, що вам ні за що не можна вирушати в дорогу без супроводу», – повідомила Мотря. «Люди вашого стану не мандрують без прислуги», – додала Хівря. Фрузя на ті слова тільки похнюплено пряла очима. «Ви хочете сказати, що панна Фрузя пливе зі мною?» – здивувався Бумлякевич. «Одного ми вас ні за що не пустимо, навіть не думайте». «Ех, був би я трохи молодший, то і я б до вас долучився», – зітхнув генерал. «Карета довезе вас до причалу, а там уже очікує корабель. Назад повернетеся повітряною кулею. Це значно скорше, ніж плисти кораблем». Панни зі сльозами на очах кинулися обнімати і виціловувати мандрівця. Генерал і собі змахнув сльозу. «Я вам там спакував трохи вінця, аби скрасити подорож. Пийте на здоров'я і вертайте худчий!» «Бажаємо успіху», – сказала Мотря. «Нам буде вас бракувати!» «Ми вас чекатимемо з нетерпінням», – шморгнула носиком Хівря. «Ми будемо по три рази на день збігати на найвищу вежу і вдивлятися в обрій, виглядаючи вас на повітряній кулі. Візьміть оцю червону хустинку, і коли будете летіти назад, прив'яжіть до линви, аби ми знали, що все в порядку». Бомблякевич сховав хустину за пазуху, підсадив фрузі у карету... А щойно сів сам, як кучер весело цьвохнув батогом, і коні рвонули у чвал, аж закурилося. Генерали з доньками довго стояли на дорозі, відповідаючи на повітряні цьомки. А коли вони врешті зникли в далині, Бумблякевич відкоркував пляшку і випив дужком добру третину. «Ти радий, мій Бумблику?» – пробуркотіла Фарузя, – «що я їду з тобою». «Не певен, що це вдала затія. Хочеш вина?» «О, ні, я п'яна тобою. Я пишаюся твоєю мужністю». «А хіба це аж так небезпечно?» «Морська мандрівка приховує в собі чимало несподіванок. А раптом буря, а гураган, а пірати...» «Страх божий! Ти не забув гасло? філяда в Москві!» «Кров по цим балах! Хіба? Може, по ногах? Я теж забула!» «По чому ж вона текла? І чому я не записала?» «Та по соломі, панюсю, по соломі озвався кучар! В йовороні!» «Ти бач?» – похитав головою Бумблякевич і викинув порожню пляшку у вікно. Великий трищогловий бриг непорушно стояв на вершині сміттярчаного пагорба. Золоті літери на борту вістили, що бриг називається «Троя». Щойно вони піднялися на корабель, як пролунав гучний голос. «Вітаю на Трої, панове! Я є капітан!» Виглядав він, як і мав би виглядати справжній капітан, бездоганна чорна форма, тоненькі, наваксовані вусики, кудлаті бурці з сивиною на повних щоках і, звичайно ж, файка у жовтих міцних зубах. «Зараз вирушаємо!» – повідомив капітан, і, зійшовши на капітанський місток, вистромив над головою обслинений палець. «Напрям вітру «Зюй – зюйт-зюйт фест! Люкс! Сушіть якір!» Пронизливо заскрипів зайча в ланцюг, а корабель здригнувся, і Бумблякевич відчув усю серйозність моменту. Довкола корабля не було ані краплі води, саме тільки сміття здіймалося бурунами, і застигле виблискувало до сонця дрібними скальцями, бляшками, а подекуди й лускою випотрошеної риби. Невже ми справді попливемо, спитав тихенько у Фрузі. по сміттю Осмітю пливеться не згірше, як по воді, прогулянка морем під час медового місяця. Це якраз те, чого нам бракує. «Медовий місяць!» – підхопив капітан, не знати як, вловивши фрузені слова. «Еге, ще може щось бути приємніше. А так, до слова, коли захочеться вам трішки пожирувати, прошу ласкаво до каюти. Мед – святе діло, і треба його випомпувати, щоб не зсукрів сукрів на камінь. Але я би жінки нігди в море не брав. Чесні жінці, путь відома, зламай ногу, сиди вдома». Фрузя опустила вічка і зарожевілася, залопотіли напнуті вітрила. Бриг знову здригнувся і повільно посунув пасмом гори, з хрускотом роздираючи грудьми підсохло на сонці поверхню. «Ми пливемо, пливемо!» – не стямився від радощів Бумблякевич і закружляв у радіснім танку. Але, перечепившись за якогось морця, що драйв палубу, гупнув на мокрі дошки і проїхався по шлюфах до самої фурти. Нічого йому притім не сталося, і він під цілої команди щасливо вернувся до коханої фрузі. Обоє стали тепер милуватися видноколом, що розкривався перед ними. Отже, пливли вони безмежним блакитним морем сміття, що вилискувало до сонця своїми буйними хвилями, на яких гойдалися чайки. Час від часу з глибин випірнали русалки, робили сальто і знову щезали у смітті. Корабель був очевидно страшенно старий, геть поточений шашелами щурами, бо постійно чувся голосний скрип і зойк дощок. Здавалося, він отот розвалиться і перетвориться на таку ж купу сміття, яка його оточує. Не хвилюйтеся, сказав капітан, мов би вичитавши потаємні думки Бомблякевича. Наш бриг ще цілком добрий. Думаю, що якраз встигнемо доплисти до моря борщів і назад. «Майте на увазі, я не вмію плавати», – блиснула оком до капітана Фрузя. «Не мусите переживати. Якщо корабель розвалиться, то завжди є можливість вчепитися за дошку. Головне тут мати чим себе до неї примоцувати. А тому, вирушаючи в морську мандрівку, слід вбирати панчохи, адже їх пізніше можна використовувати як линву. Пам'ятаю, минулого разу пливли шхуною «Стри». «Так, прошу не дивуватися, саме з три, бо решта літер загубилася. І що ви собі гадаєте? Наша шхуна напоролася на кораловий риф, і не встигли ми одне одного вилаяти, як опинилися по самі вуха у смітті. Ну, ми, хлопці кабетні, усі як один морські зубри, та й раду дали. Випливли до берега, навіть русалки не встигли нам зашкодити». Але одна панночка таки, бідачка, втопилася. Я її ще пам'ятаю, гукнув, прив'яжіться панчохами до щогли. А воно, дурне теля, вплач, нема у мене панчіх. Тоді кажу, скидайте свої майталеси і надувайте їх». Коли ж вона зняла, то, ой, не можу, трісну, а то такі фіги-дульки, тонюсінькі, прозорюсінькі, що крізь них можна кіно глядати. До сто товгріхові шкаралупці вмістилися б. Ну, я тільки на те рукою махнув, хіба ж таке чудо можна надути? Вона, бідачка, й не надула, пішла на дно з голою дубцею. Десь так за пару місяців здибав їм її, як у русалку». Пошила собі з тих майтусиків капелюшок і цілком не зле виглядала. Навіть послала мені цілунка ручкою. Все ж я вчинив, що міг, через те й кажу, вирушаючи у морську подорож, вбирайте панчохи і такі майталеси, або їх можна було надмухати. Але що я бачу?» – тицнув пальцем на фрузані ноги. «У вас немає панчіх?» «Нема», – зітхнула Фрузя. «Право кермом?» – гаркнув несподівано до штурмана, і той так крутнув кермом, що вітер враз задер на Фрузі широку спідницю і заголив живіт. «Ага», – констатував капітан, – «майталесів теж катма, навіть тих піпстиків. І що воно за нинішня мода, не гнів вам кажучи? От у мої часи носилися такі панталони, що при потребі можна б у них і підсвинка вмістити». А ви, пане, перепрошую, як бум... як... бум... як-як... бумбля... а, так і є. Ну-ну, е, далі... бумбляке... дуже довге, дуже довге, ага, бумблякевич, прекрасно. Отже, ви, пане Трумблякевичу, не виглядаєте на такого собі фібштика, що не знається на життю. То мусили сте підказати панянці, що у відкрите море ще ніхто голоду по не випливав. Маєте рацію, добродю капітане, відказав Бумблякевич, але це не я, а вона запровадила мене сюди. І я, чесно вам скажу, до останньої хвилини не вірив, що ми кудись таки попливемо, аж бачу, то є справжня морська мандрівка, бо так воно і є, коли маємо фльоту, то мусимо нею плисти. Згадались те за якесь море борщів? Що воно за чудо? О, це найбільша наша цікавинка. Усі, хто вирушає у Мандрівку, обов'язково бажають побачити море борщів. На жаль, рідко кому це вдається, бо фльота у нас старенька, зачухана і взагалі пса варта. Заки туди добереся, аж гулька, воно тобі трісло. Отак, от, от плаваєш, плаваєш по тих морях, з однією кораблетрощі виберешся, в другу потрапиш, стільки разів топишся, що вже й сам до пуття не знаєш, чи ти єси живий чоловік, чи вже відліт лиш привид морський. Свят, свят, свят похитала головою Фрузя. Е, та що ви таке говорите, сказав Бумлякевич. Хіба можна щось подібне, та ще й при панноці?» А що я такого вповів? здивувався капітан. Я тільки висловив думку, що вся наша команда це чистої води топельці. Вважаю, що кожному і вам, зокрема, вартує деколи замислитися, хто ми є насправді, живі люди чи суті мерці. Агій, спалахнула Фрузя, таке верзите, що бодай би не приснилося. Усю прогулянку тільки зіпсуєте. Та де ж би, де ж би, злота панно, здвигнув плечима капітан. Рахуймо, що це тільки шутки. Але питались те про море борщів. Що я вам скажу? Воно червоне, як. Як борщ, саме так, червоний, як справжнісінький борщ, але живуть у ньому зовсім не морква з буряком, а наприклад, борщові акули, русалки, різні там риби. Русалки харчуються молюсками, акули русалками, а головне, що їх об'єднує, їхня яскраво червона барва. Фрузю, звернувся Бумблякевич до нареченої. Чи вже бували ти колись на морі борщів? Ні, ніколи, але завжди мріяла. Кажуть, там б'ють гарячі борщові гейзери, а тому вода у морі, пробачте, борщу морі завжди теплий. Ще кажуть, що він на смак цілком пристойний. Цілком пристойний, перебив її капітан. Та як по правді, то я не їв смачнішого і поживнішого борщу, аніж у цьому морі. Ми ось навіть цілих сто порожніх діжок веземо з собою, щоб наповнити їх борщем. Вітер дмухнув гостріше, і щогло розпачливо застогнали, наче прощаючись із життям. Дзьоб корабля то різко опадав додолу, мало не зачерпуючи сміття, то підносився вгору, але виразно сунув і сунув уперед. Море сміття хвилювалося щораз сильніше, граючи на сонці склом і міддю, бляшанками і рештками оселедців, підкидаючи вгору легенькі пір'їни морської капусти і цілі жмені присохлого кав'яру. Коли корабель опинявся на вершині хвиль, то попереду виднілася безкрайня країна сміття. І тільки далеко на наймлистому горизонті сіріли якихось два зубці, що скидалися на ікла моржа або слонові бивні. «Це ворота борщів», – пояснив капітан. Хвилі надходили зі сходу одна за одною, наче строкаті шереги гвардійців, і, розбиті в покорені гинули, розпадалися над руски. Зненацька кораблем так струсонуло, що обоє молодят беркицнули на підлогу, а капітанові з рота випала люлька. Пролунав оглушливий тріск, і на палубу повалилася глянсьщогла, збиваючи з ніг відразу кількох морців. Вар'ятих. гримнув капітан. «Хто міряв глибину? Де той дупик лоцман?» – била б його лиха година. «Ми зачепили рифи!» – гукнув штурман. «Знову коралові, хай йому грець! Ні, цього разу це гляні!» «А бодай ваш швидка Настя запопала. Вважаємо, що нам пофортунило». Бумблякевич поміг підвестися Фрузі і спитав, «Чому ви вважаєте, що нам пофортунило? Бо цегляні рифи, пане Бумблякевич, які утворюються збитої цегли, зовсім не тривкі, корабель їх легко розколює. Доказом є те, що ми ще тримаємося на плаву. А от кораловий риф, хоч він із цегли, але вже австрійської». Тут уже вам вірний капшук. Продерте пузо від пецьки до тецьки, і кувікнути не встигнете, а ви вже в обіймах моря». Тим часом морці хазяновито повідтинали від глянт щогли вітрила і, скрутивши їх, заховали під палубою. «Щоглу гарно поріжте, – звелів капітан, – та поколіть на дрова, гарпун вам у печінку, не дорайди. Хто зна, куди, що доведеться нам заплести. Може, в якісь файсберги, то будемо грітися». «Як же ж ми без цієї щогли? – стривожився Бумблякевич». «А, не біда, це впала тільки глянць щогла. А ще ж є у нас файнць щогла, друм щогла і бубель щогла. Цілком достатньо». Фрузя пригорнула Бумблякевича і прокутку дакала. «Кохасю, чи не піти б нам до каюти трішечки відпочити?» «Підіть, підіть, пане Дундлякевичу», – сказав капітан. «Вставте їй, пістончика!» Бомблякевич зашарівся, як маків цвіт, але послухав Рузю і подався з нею до каюти.